Бородаті, зарослі, обдерті зі слідами кайданів на руках і ногах вже на третій день були вдягнуті в мудрорі козацькі. Глянув на них, устрою, і очам не повірив. Ладні хлопаки, дужі, зухвалі справжні дияволи війни, тож мимоволі згадалася давня січ Запорозька. І таки добре себе показали в бою срібний англокозацький з мертвих душею підняв і поставив на ноги ту сотню. Чайковський тільки забув сказати, що обмундирував та озброював новобранців власним коштом і втопив у ту справу мало не весь маєток. Міцкевич роздирався довкола такими очима, мов ненароком втрапив в незнаний якийсь інший світ, де дивовижно єдналися давній козацький і традиційний східний світи. Звучить українська мова, мов спинився переночувати десь у степу, як мандрував з Києва до Одеси, от тільки під тріск цикад сходять і піднімаються увесь в чорному небі незвичні в своїх краях косарі, а над обрієм засвітився і набирає сили Південний Хрест. На додачу до його намету, розбитого поряд із Генеральським, підійшли ввечері полкові музики. Четверо козаків зі скрипкою та бубном мали такі природжені голоси, і їх Пісня про тугу за бойовими походами переносила мимоволі у давні часи Запорозькі. Згодом надійшов Чайковський і собі прилучився. До ладу в нього вийшло. Знав чимало українських пісень. Чого дивувати, тож автор повістей козацьких. Може, саме в той вечір пало нагадку Міцкевичу порадити синові своєму Владиславові перекласти повісті ще французькою. Владислав дослухався батьківського слова. Через рік вийде переклад і стане той твір знаним усій Європі. Побувши з десяток днів в обозі Чайковського, отамана Чайки, як все частіше звали його козаки, іронічний Генрік Служальський писав додому «Якщо не поїхав у мене дах від щастя, то бачить Бог, те мене чекає. Слово честі кріпшого полку немає, як перший козацький». Стриманішим ближчим до офіційного був тон самого Адама Міцкевича, коли писав про побачене князеві Чорторийському. «Застали садика з тими самими почуттями до Польщі, до вашої особи, пане князів, які знали в ньому раніше, і все його найближче оточення налаштоване так само. Перебували в обозі два тижні, мали часті і ґрунтовні розмови з різними офіцерами. Зустрічалися також із солдатами. Не раз спадало мені на думку, скільки мати могли щиро її коли б ви разом із нами, князю були». Додам, що перш ніж виїхати до Бургаса, наслухалися найдивовижніших байок про Садика та його обоз. Застерігали нас, що там голод, запасайтеся, мовляв, сухарями й ковбасами. Шептали, що наражаємося на небезпеку, на нас можуть напасти. Сміялися ми з того і справедливо. Солдати вельми прив'язані до командира. Корпус офіцерів підібраний з людей пристойних. Там і старші військовики, і молодь цінів обивателів. Всі в злагоді тут живуть по -братерськи. Дух і тон далекий як від грубого солдафонського галасу, так і від розв'язності салонної. За два тижні від зіркого ока Міцкевича не могло втаїтися ні доброго, ані лихого. Тож тільки роздратування читається помидж рядків, коли відписує на ті геть нечистоплотні доноси заздрісників, що нашіптували про безлад в обозі отамана Чайки. «Не вір ваш мост князю тим недобрим пліткам!» Полк контролюється. Кожний побачить, що мимо недоліків і злого стану не проходять. Смертність була до немислимого мала. А саме в першому полкові, де весь час перебував в обозі, тільки двоє померло. Полковий лікар Гутовський був спочатку призначений головним лікарем турецького флоту, але відмовився від свого високого становища, аби землякам служити. Він є знальним в краї і еміграції має медалі інших урядів і похвальність свідоцтва. Тому ж справедливий, простий і світлий. У такому полку, куди люд прибивався з трьох континентів, звісно, різне могло траплятися. Вахмістрові та трьом рядовим солдатам, що недавно дезертували з війська російського, настала черга патрулювати біля обозу. Не забули ще новобранці певно попереднього ремесла. Замість патрулювання напали на подорожніх, пограбували тисячі піастрів і забрали речі. «Сто п'ятдесят Київ! І на суд Константинополь!» – розпорядився Садик Паша, коли мародерів тут же пімали. «В іншій армії вас би вже розстріляли». Коли Міцкевич розібрався у справі, то тільки мовив. «Ще за слабка кара раджу пана Садику подібний бруд прати, так би мовити, в своїй полковій ополонці». Однак у браковій вигадливості опонентів Чайковського важко було зневинуватити. Раптом у марсельському виданні ім'я семафор публікується вельми дивна кореспонденція. В ній анонімний автор описує, що вже при першому зіткненні полку Чайковського з ворожим військом відразу 30 його козаків зі зброєю в руках перейшли на бік ворога і пристали до російського війська, а самого садик Пашу увільнено надалі від командування.